pe Stimați ascultători, invitatul nostru la microfon în această seară este istoricul dr Lucian Zev Herşkovici. Bună seara Lucian. Bună seara. Pentru că sărbătorim ziua Ierusalimului, m-am gândit să vorbim despre aspectele acestei zile. Care sunt semnificațiile principale ale zilei Ierusalimului? Semnificația principală a zilei Ierusalimului este, bineînțeles, reunificarea orașului și eliberarea zodei zidului de apus, ceea ce anterior în România se numea zidul plângerii. Bineînțeles, este vorba despre un uh, simbol, un simbol de puțin de important pentru toți evrei din lume, inclusiv pentru evrei din uh, România. Și apropo, trebuie să menționăm și faptul că Ierusalimul uh, însuși este atât capitala statului Israel, cât și capitala celor trei religii monoteiste. În special, un, un rol important îl are Ierusalimul în judaism și în creștinism. Are un rol important și în islam, alături de uh, templul de la Mecca din Saudia. Dar pentru iudaism și creștinism, Ierusalimul reprezintă orașul central, punctul central în lume și uh, să ne amintim de faptul că în Ierusalim există locuri sfinte atât pentru iudaism, e cazul uh, bineînțeles a uh, zidului de apus precum și diferite alte monumente istorice legate de uh, trecutul poporului evreu în acest oraș, cât și uh, monumente istorice și locuri Și religiilor creștine și a religiilor musulmane. De exemplu biserica Sfântului mormânt, care este vizitată și în prezent de numeroși uh, creștini, inclusiv din România, și care uh, înainte, atunci când reușeau să ajungă să viziteze acest loc erau numiți haji. Iar în ceea ce privește evrei, idealul, visul, în multe cazuri, era să ajungă să se rage la zidul plângerii. Mai ales că legătura cu Ierusalimul este menționată în rugăciuni în practic de câteva ori pe zi. Atât în rugăciunile dar uh, arvit, cât și de șaharit, dimineață și binha în Amuc. Iar în ceea ce privește uh, Ierusalimul uh, modern a existat o contribuție masivă a evreilor din România pentru reclădirea lui. Uh, începând de la jumătatea secolului al 19 lea apar în Ierusalim printre alți evrei și evrei din uh, România. În uh, cartierul mea și Arim, de exemplu, există, așa zis, Croilele România. Uh, nu este clar dacă, într-adevăr, a, a fost întâmplat în 1850, așa cum uh, scria nu de nu mult pe o firmă, acolo, în uh, locală, sau a apărut mai târziu în orice caz el indică o legătură puternică a evreilor din România cu acest oraș evreii din România care veneau să învețe Tora la Eru Salim să nu uităm că au existat și alte coilelor ale evreilor din România printre care coilel Valachia coilel, coilel Moldova Căile Zimbnbirgen, căile Besarabie, evrei din România veneau și se așezau la Ierusalim și învățau Tora la Ierusalim, fiind ajutați, întreținuți material de către comunitățile lor de origine pentru a putea să învețe Tora în numele celor rămași în România și pe calea aceasta facă și pe aceștia să participe la o mitzva, la o poruncă divină. Mai departe trebuie să menționez și faptul că la uh, sfârșitul secolului al 19 lea începând de la... Uh, din anii 70 au început să vină evrei din uh, România în uh, Ierusalim, în special în anii 80 pentru a construi, pentru a uh, dezvolta orașul. Este, de exemplu, cazul unui evreu pe nume Shlomo Miller din Rădâmci, care a venit uh, la Ierusalim uh, în 1883 uh, și uh, a cumpărat o bucată de pământ, uh, construind acolo un cartier care există și în prezent, batei un uh, Un alt caz este vorba de donația unui evreu din Galati, făcută chiar anterior, în 1876, uh, pentru uh, construirea uh, În Ierusalim, o sumă mare de bani. Ulterior, acest evreu, de fapt, locuia la Iași și la Iași avea o anumită afacere. El a donat uh, o sumă relativ mare de bani, uh, 1500 de dalbeni, uh, ceea ce era pe atunci uh, foarte mult. Uh, în 1881, un evreu din Braelia, de asemenea, a donat bani pentru evrei din Ierusalim. Așezare reală a avut loc începând din acea perioadă, din uh, ultimele decenii ale secolului al 19 lea și a continuat după aceea în, uh, cursul, uh, -ace în cursul primei jumătăți a secolului al XX-lea. Uh, uh, de exemplu, uh, S-a ajuns la acest fapt încât în anul 1935 numărul evreilor originari din România crescuse și a fost întemeiată organizația Itartut Olei Romania pe Ierusalim, asociația originarilor din România în Ierusalim. Dacă este vorba să ne referim și la uh, creștini care au vizitat Ierusalimul. Și care să continuă de... să viziteze, vin foarte mulți creștini în pelerinaj la locurile sfinte din Ierusalim până în ziua a, de astăzi. Să ne referim și la faptul că în 1913 a fost cumpărat uh, o bucată de pământ pe care a fost construită dreptată Biserica Românescă, din Ierusalim. Ea a fost deschisă inițial în anii 30 și ulterior în, în, în 1965 și 1974 a fost redeschisă o ocazie care a fost uh, și pentru a fi uh, vizitat orașul de către Patriarhul României. Uh, și uh, trebuie să menționăm faptul că pe scurt, între, rog, că ne apropiem de încheiere. Între creștinii care au descris Ierusalimul este și uh, Marele Gala Galaction. De asemenea, trebuie să menționăm descrierile Ierusalimului făcute de evrei din România, începând de la sfârșitul secolului al XII-lea, până relativ... Recent. Ierusalimul a fost totdeauna o temă interesantă pentru cunoașterea uh, ereții Israelului și a studiilor iudaice în, în România. Mulțumesc Lucian, eu îți mulțumesc! felicitări tuturor uh, uh, ascultătorilor cu ocazia zilei Ierusalimului, cu speranța că Ierusalimul va rămâne totdeauna un oraș unit al tuturor religiilor, un oraș atât evreiesc, și israelian cât și cosmopolit.